și în și pe pământ, el tată, sfânt. Din partea misiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I111. Programul zilei de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 50 și 3 din Evanghelia de Ioan, capitolul 8. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o scurtă întâmplare intitulată Pe Calea Rea. La întoarcerea spre casă, în seara aceea, un creștin este oprit de un bețiv recunoscut în tot satul. M-am pierdut!" zice omul pe cât putea să lege cuvintele. Puteți să-mi spuneți unde duce acest drum?" În adevăr, domnule M., dumneata merge de multă vreme pe o cale rea," i-am spus eu, și pot să spun unde te duce la pierzare." Izbide aceste cuvinte, omul își revine dintr-o dată și recunoaște pe interlocutorul său. Da, da, da, aveți dreptate, domnule S. Sunt pe calea iadului." Și totuși Dumnezeu nu vrea lucrul acesta, răspunse prietenul nostru, luând de braț pe bietul bețiv. Și în timp ce îl conducea acasă, i-a vorbit de lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătosului și de puterea de sus, singura în stare să rupă lanțurile sale." Dumnezeu a binecuvântat această stare de vorbă nu numai pentru a izbăvi pe acest om din robia alcoolului, dar pentru a-l face să găsească în Iisus Hristos iertarea și o nouă rațiune de trăi. Și astfel, din cea mai adâncă decădere de altădată, a ajuns un fericit copil al lui Dumnezeu. Alcoolismul nu este decât una din multiplele căi pe care se rătăcesc oamenii. Există încă multe altele care au poate o înfățișare mai bună, dar care duc în chip sigur la o nenorocire veșnică. Te-ai întrebat cumva unde te duce calea pe care o urmezi? Spre care veșnicie ajungi? Astăzi ești încă liber să schimbi drumul și să alegi pe Isus, singura cale care duce la Tatăl, adică în gloria sa veșnică, prin credința în Domnul Isus Hristos. Mulțumim, Doamne Tată, că ne-ai ieșit în cale din vreme, înainte de a ne sfârși drumul, acesta în veșnicia nefericită și ne-ai ajutat să-L primim pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvintează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj, în așa fel încât cei care nu L-au primit să-L primească și ei pe Domnul Iisus Hristos, drept mântuitor al lor, iar noi, cei care prin Harul Tău L-am primit deja, să-L primim și ca stăpân, ca Domnul al vieții noastre, nu numai ca mântuitor, pentru că numai în felul acesta putem să ne bucurăm de veșnicia pregătită în el, spre slava ta și bucuria noastră. Amin. o doamne că tu ești profetul ce a dus lumină pe pământ. Domnul Isus este cel la care trebuie să alergăm dacă vrem să bem din apa vieții, apă care ne face în să nu mai setăm după lucrurile pământești, apă care ne face să disprețim toate cele trecătoare, apă care ne face să ne bucurăm de acum deja de bucuriile cerești. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 53 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 8, verset pe care îl citim împreună cu explicațiile care îl acompaniază. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocei care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Acestea sunt cuvintele adresate de niște iudei cu care Domnul Isus stătea de vorbă încercând să-i convingă că El este Mesia. Domnul Isus le spusese mai devreme Că cine ascultă cuvântul lui în veac nu va vedea moartea? Atunci ei s-au răzvrătit împotriva lui și au spus, Avram au murit, proroci au murit, cine crezi tu că ești? Oricât de mare ar fi omul, dacă moare, tot nimica se alege de el. Mare cu adevărat este numai cel care nu moare. Dar unde poți găsi un asemenea om între urmașii lui Adam? Mare este omul care nu are păcat, acela nu moare. Dar unde poți găsi așa ceva pe pământ? Mare este numai cel care poate porunci morții, iar moartea să-l asculte, să se supună. Dar așa ceva sub soare nu există. Iudeii de odinioară, fiind sub stăpânirea urii religioase, nu puteau să gândească și de aceea nu ajungeau la lumina adevărului. În fața lor stătea acela care mai înainte cu câteva minute le-a spus... Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Și dacă ei n-au putut să-l învinuiască de niciun păcat, nu trebuia oare să se plece în fața lui, să-i se închine și să-l asculte în tot ce învăța? Despre Avram și despre niciunul din proroci nu puteau să spună cineva că ar fi fost fără păcat. Și faptul acesta era dovedit prin moartea lor, căci plata păcatului este moartea. Dumnezeu a zis acest lucru lui Adam, Domnul Iisus, care nu avea păcat, nu avea de ce să moară, deci El era cu adevărat mare. Iudeii însă nu puteau să gândească atât de profund, pentru că erau stăpâniți de un duh străin de duhul adevărului. Învățătorul pe care ei îl aveau în față și cu care vorbeau nu era un om simplu din urmașii lui Adam născuți în păcat, ci era fiul lui Dumnezeu întrupat ca om. Era Mesia cel prezis de proroci. Faptele lui îl arătau așa. Cine dintre oameni mai putea porunci morții ca el? Cine dintre oameni mai putea porunci mării în furiate și furtunii ca să se liniștească așa cum poruncea el? Cine dintre oameni mai putea vindeca ochii orbilor din naștere? Lucrurile acestea și multe altele erau cunoscute iudeilor, ei fiind martori oculari la multe din ele dar nu puteau gândi pentru că duhul lor naționalist și religios nu le îngăduia așa ceva. Vai de omul stăpânit de un asemenea duh, căci orice argumente îi s-ar aduce, tot nu se lasă convins de adevăr. Cuvântul Domnului spune că pe nebun dacă îl pisezi cu piua și tot nu iese nebunia din el. Lepădarea de sine și de tot ce ai aceasta este condiția principală pentru primirea adevărului, pentru a deveni ucenicul Domnului Isus și pentru a deveni un om ceresc, așa cum ne dorește Dumnezeu pe toți. Cine te crezi tu că ești? îl întrebau iudeii. Aceasta este una din întrebările puse Domnului Isus de către ei. Ca să întrebi soarele în fața căruia te afli, cine ești tu? Oare nu te socotezi toți nebun? Iudeii care puneau această întrebare ar fi putut răspunde ei înșiși dacă s-ar fi folosit de rațiunea lor, dar nu puteau, erau prea stăpâniți de euul lor personal, național și al partidei religioase din care făceau parte. Dacă întrebarea aceasta ți s-ar pune ție, dragul meu, tu ce ai putea răspunde? Lumea, după cum arată cuvântul lui Dumnezeu, este împărțită în două păcătoși mântuiți prin Domnul Iisus prin primirea Lui, prin credință și pocăință ca mântuitor personal și a doua categorie, păcătoși nemântuiți, adică toți cei care n-au avut o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos. Mai precis, putem să-i spunem astfel, copii ai Lui Dumnezeu și copii ai Diavolului. Dintr-una din acestea doua, ești și tu. Cine te crezi tu că ești? În care din aceste categorii te incluzi? La această atitudine a iudeilor ieșită din comun, Domnul Isus dă un răspuns în versetul următor, versetul 54. Isus a răspuns, Dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Vom vedea în versetul 55 continuarea răspunsului Domnului Iisus. Acum haideți să cugetăm împreună cu priotul Niculiță asupra acestui gând. Atâta vreme cât trăiește eul vechi în noi, eul individual, familial, euul național, mândria culturii de care aparținem, atâta vreme cât acestea au loc în noi, nu este cu putință ca să nu umblăm după slavă de șartă este o lege peste care nu se poate trece Euul acesta se hrănește numai cu slavă și cu plăceri de pe pământ pieritoare nu putem scăpa din această stare decât într-un singur fel și anume să ne dezbrăcăm zilnic de eul nostru să-l omorâm zilnic și să ne îmbrăcăm zilnic cu omul cel nou să ne înnoim zilnic în duhul minții noastre printr-o legătură personală cu Domnul Hristos prin rugăciune, cercetarea Scripturii și legătura frețească. Domnul Iisus Hristos nu mai avea eul său pentru că se dezbrăcase de sine ca să poată primi toată voia Tatălui în ființa sa. Iar această voie era crucea pentru care a venit pe pământ ca să o poarte din Betleem până la Golgota spre mântuirea a tot ce era pierdut. De aceea avea el puterea să mărturisească în fața vrăjmașilor și a prietenilor, în fața cerului și a pământului. Dacă mă slăvesc eu însumi, spunea el, slava mea nu este nimic, tatăl meu mă slăvește. Dumnezeu slăvește numai ceea ce se naște din sine, crește prin sine și rodește prin sine. Așa era Domnul Isus. El era din Dumnezeu, trăia din Dumnezeu și lucra pentru Dumnezeu. El nu se putea slăvi pe sine, pentru că era una cu Dumnezeu. Slava pe care și-ar fi adus-o se răsfrângea asupra lui Dumnezeu. Să ne lepădăm de noi înșine, să primim în noi pe Domnul Isus și atunci vom primi slavă alături de el în veșnicie. Cine umblă acum după slavă înseamnă că nu are în sine pe Domnul Slavei, pentru că cine-l are pe El, nu mai însetează după altceva. Deci, după ce în versetul 54 Domnul Isus le spune că el nu se slăvește singur, ci Tatăl îl slăvește despre care ei spun că e Dumnezeul vostru, adaugă. Și totuși nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Iudeii ziceau: Noi avem un singur Tată pe Dumnezeu, la versetul 41. Ca să spui ceva cu gura nu e greu, ca să fii însă ceva, aici e toată greutatea, aici e adevărul, aici e viața. De la rostirea cuvântului cunosc, până la cunoașterea în sine ca o realitate în trăire, poate să nu fie nicio distanță, sau poate să fie una astronomică. Dacă zici că tu cunoști, și nu cunoști, ești un mincinos, iar distanța de la zisele tale până la realitate este într-adevăr astronomică. Când cunoști cu adevărat ceva, cunoașterea se vede în primul rând în trăirea de fiecare clipă. Cine zice că știe muzica, trebuie să arate practic prin cântare adevărul celor zise. Cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, Trebuie să dovedească prin trăire că are felul lui Dumnezeu de a fi, are cunoașterea lui Dumnezeu și această cunoaștere se arată prin viață și prin păzirea cuvântului Său. Cunoști cu adevărat pe Dumnezeu atunci când ești născut din nou din El, când ai natura, firea Lui, așa cum era Domnul Hristos. Domnul Isus le arată deci la versetul anterior, voi ziceți că Dumnezeu este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Dar tu, dragul meu, cunoști pe Dumnezeu? Ce răspunde trăirea ta la această întrebare? Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, spune despre sine, eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Când știi adevărul și te faci că nu-l știi, ocolind mărturisirea lui cu guna, ești un mincinos și un trădător. E vreo rușine să spui că ești creștin, dacă ești cu adevărat? E vreo rușine să spui ce ți-a făcut ție Domnul Isus dacă ți-a făcut cu adevărat? E rușine să spui că te-ai întors la Dumnezeu, că ești copilul lui prin credința în Domnul Isus dacă acestea sunt realități în viața ta? Mântuitorul nostru, fiind fiul lui Dumnezeu, nu se dădea în lături de la mărturisirea pe care trebuia să o facă în fața celor care îl înconjurau. Eu îl cunosc bine, spune Domnul Isus, și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca și voi. Este o datorie sfântă din partea noastră a fiilor lui Dumnezeu născuți din nou prin credință în jertfa de pe cruce, să mărturisim adevărul cel din noi și lumina descoperită prin Duhul Sfânt din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă știm și nu mărturisim, suntem mincinoși, fricoși și robiți de interese pământești. Dar îl cunosc, spune Domnul Isus, și păzesc cuvântul lui. Așa mărturisea scumpul nostru mântuitor și mărturisirea lui era o realitate puternică. Fiul lui Dumnezeu trebuie să mărturisească pe Dumnezeu, acesta e rostul lor pe pământ. Prin ei, Dumnezeu se sfințește, se proslăvește și se face cunoscut tuturor făpturilor sale. Cunoașterea lui Dumnezeu, după cum arată limpede versetul de mai sus, este dovedită prin păzirea cuvântului său de cei care spun că îl cunosc. Cine nu păzește cuvântul lui Dumnezeu, cine nu-l ascultă în totul, nu cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă este un om religios ca iudeii de odinioară. Ascultarea de Dumnezeu este semnul că ești născut din El, că îl cunoști și că ești un cetățean al cerului. În versetul 56 Domnul Iisus le spune în continuare, Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. După cum arată Sfânta Carte Avram este tatăl celor care au credință. Aceasta scrie la Galateni 7. Prin credință era săltat de bucurie văzând ziua Mesiei, adică împărăția lui cu minunățile ei. Credința vede prin veacuri marile lucrări ale lui Dumnezeu, vede orânduirile lui minunate, vede lumina înainte de a răsări soarele și se bucură cu o bucurie negreită. Credința pătrunde adâncimea tainelor dumnezeiești și se suie pe culmile cele mai înalte ale luminii cerești, ca să ia pentru sine haruri nebănuite și veșnice din partea lui Dumnezeu. Credința simte adevărul și îl primește fără nicio reținere în casa ei, dându-i cea mai aleasă îngrijire. Mare putere și lumină este credința. Cu toată dreptatea, Clement Alexandrinul, învățător creștin din secolul 2-3, spunea, Credința este un avânt, ea se naște în timp, însă scopul ultim este dobândirea făgăduinței. Adevărat zice și Sfântul Maxim Mărturisitorul, credința este împărăția lui Dumnezeu fără formă, iar împărăția lui Dumnezeu este credința care a primit în chip dumnezeiesc o formă. Credința nu este o simplă primire numai cu mintea adevărului dumnezeiesc, ci este o alipire cu tot sufletul de Mântuitorul Isus Hristos și de lucrarea mântuitoare săvârșită de El. Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. O credință care nu se bucură tot timpul de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos și de făgăduințele Lui, nu este o credință adevărată sau este o credință bolnavă. Avraam aștepta cetatea care are temelii veșnice, și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Acest patriarh a văzut prin credință ziua când Hristos va împlini făgăduințele și de aceea se bucura mult. Neavând credință, iudei nu înțelegeau pe Domnul Isus și acesta a fost pentru ei un prilej și mai mult ca să-și bată joc de el. Pentru Domnul Iisus însă a fost un prilej să le spună ce nu le spusese niciodată despre ceea ce are el din veșnicie. Avram a de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Fiul credinței se bucură cu tot sufletul de Hristos și de tot ce ține de el, rânduiri, făgăduințe și toți credincioșii săi care este trupul său biserica cea vie. Și nu se bucură numai din când în când, ci în toată vremea. Sunt sau nu sunt fiu al credinței? Iată întrebarea care trebuie să mi-o pun acum și aceasta se vede după pacea și bucuria care îmi stăpânesc inima. La versetul următor, versetul 57, evreii, aceștia iudei, aceștia naționaliști, când au auzit pe Domnul Isus spunând aceasta, au răspuns astfel. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avram, Folosind numai unul din cele cinci simțuri, omul nu poate cunoaște cu adevărat adevărul. Vede pâinea cu ochii, dar nu o cunoaște cu adevărat decât după ce o gustă cu limba? Așa este și cu cele duhovnicești. Nu le poți cunoaște numai din citit și ci din auzit, ci trebuie să ți le însușești prin credință. Altfel, rămâi în afara realității. Iudeii, fiindcă nu vroiau să creadă, nu puteau să cunoască pe Domnul Isus în dumnezeirea Lui. Ei vedeau în el un om simplu, înzestrat cu niște calități mai deosebite decât ale celorlalți oameni. Atâta tot! Când nu vrei să întrebuințezi căile Lui Dumnezeu pentru cunoașterea adevărului, rămâi în întuneric și în moarte. Iar aceste căi sunt credința, pocăința, adică lepădarea de sine și acceptarea, primirea voiei lui Dumnezeu așa cum este ea. Dacă nu crezi și nu te lepezi de prejudecăți de idei mai dinainte formate, nu poți primi adevărul adevărat în toate laturile lui. Este o condiție peste care nu se poate trece. Iudeii deci au zis, N-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? La evrei, omul era matur la vârsta de 40 de ani. Iudeii, în starea lor de vorbă cu Domnul Isus, voiau, în mod mai ascuns, să-și bată joc de el, spunând că nu are 50 de ani, adică e un om nemplinit. Părerea unor cercetători este că Mântuitorul din Pricina Suferinței ar fi arătat mai bătând decât 33 de ani, adică peste 40 de ani dar ideea aceasta nu este întemeiată. Când este vorba despre înțelepciunea dumnezeiască, Sfânta Scriptură ne spune limpede, dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celuia tot puternic, de priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Acestea sunt versetele 8-9 de la Iov 32, sau în altă parte, Proverbe 2 cu 6, Căci Domnul de înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Și în Noul Testament, acum la 1 Timotei 4,12, Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Iudeii, pentru că nu aveau credință și nici cunoștința Scripturii, Judecau după înfățișare și nu puteau ajunge la înțelegerea adevărului. Omul nu se măsoară după vârsta lui, ci după trăirea lui frumoasă, după înțelepciunea lui, după lucrările lui deosebite și după credința lui care lucrează prin dragoste. Când și vârsta este unită cu înțelepciunea, cu credința și cu trăirea frumoasă, atunci omul are mai mare valoare pentru că experiența îi dă un plus de greutate. Domnul Isus, fiind Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, era înainte de Avraam și înainte de orice zidire. El este înțelepciunea și puterea în fața căruia trebuie să se plece tot omul care crede. Lui îi se cuvine toată slava și cinstea, acum și în vecii vecilor. În versetul 58 aflăm pe Domnul Isus că le zice Adevărat, adevărat vă spun! Că mai înainte ca să se nască Avraam sunt eu. Cu toate că vrăjmașii săi se împotriveau, Domnul Isus tot le răspundea, tot le vorbea, pentru că adevărul nu cedează niciodată în fața minciunii și a urii. Prin vorbirea sa, el nu arunca mărgăritalele adevărului într-oaca porcilor, ci, de data aceasta, adevărul era sabia care tăia în trupul minciunii. Să fim atenți! Când trebuie să folosim această sabie și să nu fugim ca lași din fața vrăjmașului, dar nici să nu aruncăm mărgăritarele adevărului acolo unde ar fi spre pagubă. Ori de câte ori Domnul Isus spune adevărul despre sine, despre obârșia sa, despre atragerea sufletelor în sine, întrebuințează forma de vorbire, adevărat, adevărat vă spun. Prin aceasta vrea să atragă atenția ascultătorilor într-un chip deosebit, vrea să le facă binele cel mai mare. Deci să fim și noi atenți când citim aceste cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. În original și în alte traduceri zice eu sunt, ceea ce ar fi același lucru ca în Exod 3 cu 14 unde spune eu sunt cel ce sunt adică Yahvé Yehova, adică cel veșnic, Domnul care n-are început. Eu sunt arată că Dumnezeu este din veci, pentru că veșnicia este un prezent continuu. Domnul Isus n-a spus înainte ca să se nască Avram, eu eram, ci Eu sunt, adică sunt cel veșnic, Domnul Jehova. Legitimarea Domnului Isus în fața vrăjmașilor prin cuvintele Eu sunt, era o lumină puternică de fulgeri care a străpuns întunericul inimilor învârtoșate de ură. Eu sunt arată deosebirea între lucrurile create și dumnezeirea veșnică, între vremelnicie și veșnicie. Domnul Isus Hristos este Alfa și Omega. Prin El au fost create toate și timpul și cele cuprinse în timp, El fiind în afara timpului. Avram îi datora lui existența. Dacă unii rabini au îndrăznit să spună despre Israel și despre lege că sunt înainte de întemeirea lumii, cu cât mai mult a putut să spună Mântuitorul nostru, cel veșnic, că este înainte de Avram. De multe ori el și-a arătat obârșia în stările de vorbă cu iudeii și cu ucenicii prin cuvintele Eu sunt. Acesta este Domnul Isus. veșnic, atotputernic. Dragoste răscumpărătoare, adevăr, înțelepciune, dreptate, sfințenie și pace. Dar dacă El nu este și în mine, eu sunt, adică totul, atunci, ființa mea este în afara oricărui har, în afara vieții și a luminii. El vrea să fie totul în mine pentru fericirea mea veșnică, dar vrea să-i dau de bunăvoie inima mea. Domnul să mă ajute și pe mine și pe tine, iubite ascultător să-i dăm inima noastră lui. Cu acest îndemn, aducem la cunoștință încheierea programului I111, care vă vine cu multă dragoste și dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ni le-a pregătit în scumpul nostru Mântuitor, de acum și până în veci de veci. Amin.